Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Mitt i politiken med mig Magnus. För mer information gå till mittipolitiken.no-ip.org-2 Det flesta har nog med om att det inte var så oväntat. Företaget har inte producerat någonting på åtta månader och har upp miljardskulder och inte kunnat betala ut löner till anställda och underleverantörer. Frågan blir vad som händer nu. Svenska staten har gått in som garant för lånen och vdn Viktor Müller lät uppgiven på presskonferensen tidigare idag. Socialdemokraterna har i en uppgörelse med alliansen nu beslutat att SEPO ska få ta del av det material som FRA inhämtar genom sin signalspaning. Det tycker jag är väldigt dåligt då alliansen 2008 försäkrade att ingenting sådant skulle få äga rum. Det går givetvis enkelt att kringgå detta genom att använda VPN och andra anonymiseringstjänster och att kryptera sina mejl. Med hjälp av PGP. Kan jag göra det kan du också göra det. Och de som har någonting att dölja. Den moderata riksdagsmannen Anton Abele medverkade i SVT-debatt. Med anledningen av knivdådet i Kristianstad på en skola där. Abele förespråkar att vi nu ska ha inpasseringskontroller, metalldetektorer och fler kameror på skolorna. Vilket jag inte tycker är en bra idé. Utan vi bör istället lägga om pengarna på att ha fler anställda, fler lärare, fler fritidspedagoger, fritidsledare, kuratorer och skolsystrar. Integrationsminister Erik Ullenhag blev idag ku anmäld av Sverigedemokraterna med anledning av hans debattartikel. Och den sida som regeringen lanserat. Sex myter bemöts med fakta. Under senare år har det skett en dramatisk ökning av antalet rasistiska hemsidor. Extremismen har funnit ett nytt forum som dessutom är mycket effektivt när det gäller att sprida myter och fördomar. Idag lanserar jag därför en ny hemsida på internet där ett antal av de vanligaste myternas om invandrare och minoriteter samlats. Det som sprider främlingsfientlighet får finna sig i att vi som står för öppenhet och tolerans ifrågasätter deras åsikter, skriver Erik Ullenhag. Det är väl roligt när regeringen engagerar sig i sådana frågor men Sverigedemokraterna har nu KU anmält Ullenhag bland annat för att de anser att några av punkterna är felaktiga. I ett pressmeddelande skriver de bland annat att regeringens egen utredare Jan Ekberg har tidigare kommit fram till att invandringen kostar mellan 15 till 2% av BNP per år. Det motsvarar flera tiotals miljoner kronor. Säger Jimmy Åkesson. Ett annat parti som det diskuteras mycket om i media är ju Kristdemokraterna. Som troligtvis inte kommer in efter nästa val. Mats Udell har gått till hårt angrepp mot Göran Hägglund. Som nu leder partiet. Och dessutom ställt upp som motkandidat. Valberedningen sa i veckan att de föreslår Göran Hägglund som partiordförande, Maria Larsson som vicepartiordförande och David Lega som andra vice istället för Mats Odell på grund av hans kandidatur mot Göran Hägglund. Odell sa i en presskonferens strax efteråt att han tänker fortsätta att kandidera mot Göran Hägglund. Så nu är det upp till partimedlemmarna att bestämma vem som kommer att leda partiet fram till nästa val och därefter. Nu vill jag bara säga god jul och gott nytt år.